Чефір варили в кухлі, всипавши туди повну пачку чаю. Пили по одному ковтку, передаючи кухля з рук в руки. То був обряд і справжнє священне дійство. Ну от, значить, хтось розпочинав анекдот. Заходить такий собі піжон в ресторан, а до нього молоденька офіціантка. Чого зволите? А він їй чаю з рукавицею. Офіціантка позадкувала з переляку та до директорші. Там прийшов божевільний і вимагає чаю з рукавицею. Директорша посміхнулася, взяла пачку чаю і спустилася у котельню. Хвилин через п'ятнадцять вийшла звідти з консервної банки, що була накрита брезентовою рукавицею. Мабуть, у кочегара поцупила. Поставила цей гостинець на найкращу тацю і урочисто понесла замовникові. Той одразу все зрозумів і кинувся їй цілувати руки. Сідай дорогу, щось робнемо, чи фірку. Ти часом не з добровлагу? Отак, братіє. Отака історія. Я лежав на верхній полиці, рана моя вгамувалася, був задоволений, що потрапив до народу, прислухався та роздивлявся. Ось повзнаші грати двоє автоматників провели ставного, вродливого, років тридцяти семи в'язня, що тримався поважно і гордовито, мов аристократ. Навіть кухолі Шефіров завмер у руці, всі задивилися на цього красення. «Слухай, братва, навіть до туалету під двома автоматами, це вам не якийсь там домушник». Мабуть, із десяток у Кокошев. Мене й самого потім так само водили автоматники і на мене показували склітей засуджені за побутові злочини. Оце дід. Гей, діду, скільки ти у Кокошев? Навіть мою раїсу супроводжували на побачення з матір'ю кілька автоматників із величезним вівчарем, а мати заливалася слізьми. За що ж тебе так, донечко моя рідна? Ані за що? Це всього лишень відповідний ритуал. Ми були особливо небезпечними державними злочинцями. Щоправда, в тому конкретному випадку образ, який витворили у своїй уяві зеки, був недалекий від істини. На потьмі наглядачі виловили мене в загальній камері, і лаючи за те, що я не зголосився, спровадили в камеру, де перебував лише один в'язень, саме той, якого ми бачили в проході етапного вагона під вартою автоматників. Це був... Костя Діденко, що в свої 22 роки спробував захопити військовий катер, на якому служив, і пришвартуватися на Мальті. Виявивши, що один з п'ятірки змовників їх видав, Костя стрибнув за борт і поплив до Мальтійського берега. Це було вночі. По ньому стріляли з кулемета і поранили. Пораненого виловили в морі і підняли на борт. Кості навісили вишку, відтак замінили на 15 років таборів суворого режиму. Тепер він уже наближається до завершення ув'язнення в тому таборі, куди нас разом повезуть завтра. Це вже й буде Мордовія. Сумнозвісний Добровлаг. Зона число 19. Наш воронок в'їхав у залізні ворота, і ми опинилися в зоні число 19. Костя зачаюванням на потьмі встиг мені розповісти про неї чимало, але все це вилетіло з голови, як тільки нас привели до штабу, аби переодягнути в зеківське вбрання. Я ні про що і інше не думав, тільки про те, що наді мною височіє справжньо мріяне мною небо. По ньому бігли звичайні хмари, що нічим не різнилися від тих, які я знав з дитинства, що правда, небо схил був неприродний. Три ряди заборонок з колючого дроту, далі високий дерев'яний паркан, який повністю відгороджував нас від зовнішнього світу. На паркані, повсенькій його довжині, скільки сягало око, біліли чашечки ізоляторів, що несли на собі дроти з високовольтним струмом. А по той бік паркану також три заборонки. І всюди поміж заборонок поорана і старано розпушена земля – Ретельніше оброблена, ніж на колгоспному полі Це для того, аби відразу ж земля відбила слід втікача Якщо хтось відважиться на втечу А проте всі оті заборонки і дерев'яні вежі по кутках Звідки визирали озброєні солдати Не зіпсували мені настрою Адже ж я знав, куди мене привезли Знав також, що в концтаборах в'язні не відгороджені від неба І все ж зустріч із майже вільним небом Неспотвореним гратами дарувала мені справжню радість Проти тюрми це була майже свобода. Ненадовго мені вистачить цієї наївної радості, та все ж вона в мене була, і я це добре пам'ятаю». «Старший лейтенант П'ятаченко, мій загоновий, завів у казарму, показав моє ліжко. Праворуч від мене стояло ліжко Володимира Осіпова, якого я знав з релігійних журналів, що виходили на заході. А ліворуч, під самою стіною, мені показали ліжко Миколи Будулака Шаригіна, про якого я багато чув від Левка Лук'яненка».